Ja, välkommen att vara med här i här radion en halvtimme framåt. Jag heter Tag Johansson och som vanligt då varje fredag är jag med här i sändning. Den här sändningen idag så skulle jag vilja ta upp om det som... Guds folk har upplevt i gångna tider. Och vi vet att det är väldigt skiftande det vad Guds folk har upplevt. Av förfall, av upprättelse. Och som faktiskt har pågått hela tiden. Där man har upplevt ett uppvaknande. Vi har redan också... Under gudsfolks tid, i gamla förbundets tid, Tydliga, tydlig markering av detta med avfall och upprättelse. Och vi kan gå också under hela eh, nya förbundets tid och församlingens kamp här på jorden. Den har varit väldigt skiftande och det har varit under stora trångmål. Det har varit eh, väckelsetider och vi upplever också den tid som vi har upplevt på senare delen här i väckelsehistoria. Om eh, olika väckelser som gått över vårt land, det finns ju då i olika tidsperioder. Man kan tala om väckelsen genom Rosenius. Man kan tala om baptistväckelsen, pingstväckelsen. Det som ligger för närmast för oss är Maranata-väckelsen som vi fick uppleva på 60-70-talet speciellt. Då finns det mycket lärdomar i det här. När det sker liksom ett uppvaknande på nytt igen. Vad det innebär och hur det kommer till. Jag kan ta till exempel exempel från Gamla testamentet. Där det handlar om eh, som man kan kalla för den stora förnyelsen. För det har alltid varit så att eh, Guds folk har har kommit i treldom, nöd nödtider hur man också till och med har deporterats till Babel som det skedde som gick i tre etapper 606 och den andra 597 och den tredje 586 och då tänker jag särskilt på Hesekiel som talar. Och där kan vi också sätta den rubriken under Hesekiels verksamma period om den stora förnyelsen. Hesekiel hörde till en skara av israeliter som år 597 då fördes bort i fångenskap. Han var ju präst och han var mycket förtrogen med allt som rörde templet och gudstjänsten. Och han fick eh, bli bosatt, hänvisat i floden Kebar, Kebarstrand. Och där nåddes han av en kallelse att bli profet. Och det speglar väl hur tiden var för guds folk. Där han först var präst men sedan får bli, en, bli kallad av Gud till en profet. Och i motsats till Jesaja och Jeremia fick Hesekiel inte tala till sitt folk och ej heller till dessa härskare. Hans verksamma var ju begränsad till en skara. Eh, lidande kamrater där i landsflykten men bland dem eh, som han förkunnade och eh, var själasörjare för genom Guds nåd till att det eh, börja och han i början så möttes hans förkunnelse av eh, motstånd och likgiltighet men så småningom blev det klart att för allt fler att det, var en prof, det fanns en profet ibland. Hans anseende var ju ständigt växande. Han förkunnade ju också Jerusalems undergång som skedde då år 586. Och delades in i hans verksamhet i två perioder. Före denna katastrof förkunnade han enträget att Jerusalem skulle gå under. Strängare var han än någon annan profet, den är Hesekiel. Och när Jerusalem hade fallit blev hans ton en annan. När allt hopp syntes ut talade han och började förkunna om Israels upprättelse. Och det som jag har i tankarna här och nu det är just det här hur Gud kan upprätta ett folk på nytt igen. Men då vi upplever när Gud kommer på nytt och under vissa perioder så hade, har det alltid handlat om att ett återvändande till Guds ord. Man sjöng med hängivenhet åter till ordet som av Gud vi fått. Åter till stigen våra fäder gått. Ja, ett uppvaknande. Det handlar om att man återvänder till Guds ord på nytt. genom andens förnyelse. Och... Eh, så kommer då också ett profetiskt budskap till sitt folk. Dels för den tid man lever i och för den uppgift som Gud kallar. Jag kan erinra mig mycket levande hur vi upplevde i Maranata. Till exempel hur vi tog upp vissa ting som blev väldigt aktuellt genom en anlig förnyelse. Och vad Guds ord lär, vi börjar ransaka skrifterna allt mer och mer. Och kom fram till vad säger Guds ord om, till exempel familjen. Och det finns väldigt mycket att säga. Är det någonting som är utsatt i vår tid så är det familjen. Och familjens återupprättande var, ja, fick stort utrymme. Så handlar det om barnen. Och eh, det här skedde då i eh, slutet av 60-talet och början av 70-talet. Och 1977 så, så började detta med hemundervisning, en hem, hem, hemskola. Och det var ju bekant från baptisternas tid som höll på med det i, i över 30 år. Det blev aktuellt att ta barnen i skolan. Den miljön var så nedbrytande. Och det, det, Gud, vi måste gå en annan väg. det upplevde tydligt vad Gud sa. Det fanns ju fem ting då. Jag har nämnt om familjen, barnen. Det handlar också om värnplikten. Och då handlar det också om att det blev aktuellt för de unga bröderna om totalväggranna. E Man kunde inte gå in i en uppgift att lära sig döda människor. Det är ju det det handlar om. militären det är en stor förbannelse som har följt mänskligheten. Vi tänkte också på hur man ställer sig till fackföreningen i denna tid. Kan en kristen vara med i en fackförening? Jag kommer så väl ihåg på den tiden jag bodde i Göteborg så fanns det en broder som, jag tror jag nämnde tidigare här i närradio, Elan Svan. Han var ju... En gudsmänniska av stora mått. Han hade ett arbete. Gud hade givit honom ett arbete på en fabrik under en tid. Och det handlade om att han nekades att gå med i fackföreningen. Så en dag kom man från eh, Företagsledningen också sa att du kan inte fortsätta här. Vi har som tryck från fackföreningen. Du måste gå med. Antingen får du gå med eller så får du sluta ditt arbete här. Och han sa nej, jag går inte med. Ja, då får du sluta här. Ja, dagen efter så kommer han gladligen till sitt arbete igen. Och de funderade då. Men då har ju blivit avskedad där. Ja, men jag har fått det här arbetet av Gud. Så därför är jag här. Ja, det är en språk som bodde i hans hjärta. Så var det också dags för att man på hans arbetsplats bestämde för att nu ska vi kasta ut honom. Kom nu grabbar, nu ska vi ta och kasta ut honom. Och de kom, en klunga. Men där han står vid sin maskin så säger han tydligt och klart till dem. Nu upplever jag Guds ande komma över mig. Och det blev inget mer. Och han fick fortsätta jobba. Ja det var en eh, trotsgärning. Ja, tack föreningen. Det förstår vi att eh, en kristen kan inte delta i den kampen. Man förnekar ju inte att det som skett till hjälp för människor är ju en del. Men det är till världen. Det tillhör inte Guds församling att kämpa för det ena eller det andra. Sen kommer ju också det här med arbetet. Vilket arbete skulle man kunna ta? Jag kunde också komma ihåg en broder. Ibland då som inte förstod att det här arbete kan jag inte ha. Det handlar om vapentillverkning. Tillverka bomber. Ja, så var det väldigt viktigt då att vi tog upp här vilket arbete kan man ta. Och det allra bästa var ju det att vi skapade egna arbeten, egna företag att arbeta med. Och på det viset också gestaltade utkristendomens ideal. Som man hade i Jerusalem, allting gemensamt. Och eh, det har ju sin oerhöriga betydelse därför att eh, man kan leva tillsammans och göra någonting tillsammans. Det är ju inte det, det som Gud har tänkt om församlingen. Man gör någonting tillsammans. Och ibland så faller det inte in så väl hos myndigheter det Guds trons folk gör. Men man gör det därför att man har fått kärlek till sanningen. För det är frågan om vad säger Guds ord sanning om de här tingen. Jag nämnde här de två första tingen, vad var familjen och barnen som är så utsatta i vår tid. Men Gud har alltid en väg för oss. Ja, när det händer ett uppvaknande och då handlar det om att det ska ske en, alltså en upprättelse. Att man får tag i det profetiska ordet. Ty, det finns väl ingenting som är så tydligt som eh, genomsändebreven. Hur det profetiska ordet kommer till dessa sju församlingar i Mindre Asien. Och jag tror det är mer än en gång jag har påpekat detta. Vad som skedde i församlingen. Som hade så oerhört mycket men förlorade det väsentligaste. De hade avfallet ifrån en, an, en nivå till en lägre nivå beträffande det andliga livet i församlingen. Man hade förlorat någonting, man hade förlorat det väsentligaste. Det var kärleken. Är det någonting som ska förnyas för det guds folk? så är det just detta om en förnyelse till den första kärleken det uppmanas ju där då Jesus säger till församlingen att betänk då varifrån du har fallit och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid det fanns en tid då de här gärningarna Preglade församlingen. Det var första kärlekens gärningar. Det kan man inte spela efter apan. Utan det måste ske en andlig förnyelse rakt igenom. För att återkomma till det som den här hälsningen från Jesus innebär. Gör åter sådana gärningar. När då budskapet kommer till Guds folk så handlar det naturligtvis då som det uppmanas till i församlingen att göra sinnesändring och göra bättring. Och det är alltid det som har följt efter ett andligt uppvaknande. För att återvända till vad ordet säger. Åter till ordet. Och Johannes, aposten Johannes han säger ju att det är det som var från begynnelsen som vi ska återvända till. Vi får inte släppa taget om det som är grunden för församlingen. Det finns en grund som är lag för församlingen. Och det finns en kärlek som ska vara den drivande kraften. Jag tänker speciellt på ett ord i romarbrevet. Och där står det i sjätte kapitlet sjuttonde vers att eh, Paulus tackar Gud för att eh, deras tid var förbi då de var syndens trelar och nu har blivit tjänare åt Gud. Före tjänade de synden men genom en omvändelse, pånytt födelse och upplevt att Gud har lagt ner den gudomliga kärleken i deras hjärtan så har de blivit lydiga som det står här då i sjuttona versen. Lydiga att följa den lära som har givits över till mönsterbilden. Det är just detta som har präglat en förnyelse bland oss folk. Man återvänder till mönsterbilden. Det finns en mönsterbild för oss var och en personligen som vi kan ta till oss. Och det finns en mönsterbild för församlingen. Och nu så skriver Paulus att, att han tackar Gud för att de har blivit av hjärtat lydiga. Hjärtat. Det, det, det handlar om det gäller Guds verk. Om det är Guds kärlek som driver oss eller det är någonting annat. Det finns många ting som kan driva oss men om det inte är den gudomliga kärleken då har ju det inget värde det vi gör. Alltså Guds kärlek är det som ska vara drivkraften. Och Paulus säger också att det är Kristi kärlek som driver oss. Och när man kommer in på det här området med kärleken så förstår vi att det är universums starkaste makt. Det finns ingenting som har kunnat övervunnit vad Guds kärlek har kunnat uträtta i en människas liv. Vi tänker på den första församlingen. Inte ens romariker kunde kväva eller övervinna utan den gudomliga kärleken var den kraft som drev den. Som fick sådana konsekvenser. Att man gjorde allt. För att övervinna detta. Men man kom till korta. Därför att dessa människor. Apostlarna först och främst. Kunde ingen stoppa. Därför att de drevs av Guds kärlek. Att göra det de gjorde. Idag kan vi tänka oss hur det är bland de kristna i Kina som lider mycket svårt.